Я сумніваюсь, що вас може це зацікавити. Ні ні. Чому ж? Мені дуже цікаво. Е, дуже добре, сер. Оптову знижку роблять за велику роботу. Десять чоловік. Пітер подумав, а чи не здалося йому? Десять чоловік? Це що, виходить, всього сорок п'ять фунтів за кожного? Так, сер. «Але таке замовлення для нас дуже вигідне». «Зрозуміло», – сказав Пітер. А ще він сказав, «Хм, скажіть, а ми могли би зустрітися завтра ввечері?» «Звичайно, сер. Прийшовши додому, Пітер знайшов папір і ручку. Він записав у стовпчик номери від одного до десяти, і почав їх заповнювати. Номер один – Арчі Г. Номер два – Гуені. Номер три – написавши перші два імені, він завмер, гризучи ручку і пригадуючи, за подіяні йому образи і людей, без яких цей світ може стати кращим. Випалив цигарку, походив кімнатою. Так, Пригадав. Вчитель фізики в школі. Він отримував задоволення, отруюючи йому існування. Як же його звали? І чи живий він іще? І хоча Пітер не був зовсім у тому впевнений, але під номером три він записав. Учитель фізики. Середня школа на Ебот-стріт. Наступне ім'я спало на думку відразу, бо начальник відділу, Кілька місяців тому відмовився підвищити йому зарплату. Зрештою, заробітню платню підвищили, але це вже не мало значення. Під номером 4 було записано містера Гантерсона. Коли йому було 5 років, хлопчик на ім'я Саймон Еліс вилив йому на голову фарбу, поки інший Джеймс, як його там, Пітера тримав. Дівчинка на ім'я... Шерон Гардшарп сміялася. Відповідно, вони всі троє значилися під номерами від 5 до 7, включно. Хто ж іще? Пітер раптом пригадав людину з телевізора, котра, читаючи новини, огидно хихотіла. Він теж потрапив до списку, а сусідка із маленьким песиком, який гадить в холі. Сусідка і її песик стали номером дев'ять Найважчим виявився десятий Він почухав потилицю і пішов було на кухню за кавою Але прибіг назад і поруч із цифрою десять вписав Мій двоюрідний дідусь Мервін Тут був ще один плюс За чутками старий був при грошах і можна було припустити, хоча й не напевно, що йому дещо залишать у спадщину. задоволений добре зробленою роботою, Пітер пішов спати. В понеділок все було як завжди. Пітер працював старшим продавцем-консультантом у книжковому відділі, і обов'язків в нього було небагато. Майже цілий день... Він міцно стискав список, тримаючи руку глибоко у кишені і насолоджуючись владою, яку той йому давав. Він дуже приємно провів обідню перерву в товаристві Глендолін, яка не знала, що він бачив, як вони із Арчі ходили на склад, і навіть посміхнувся молодому чоловікові із відділу обліку, коли зустрів того в коридорі. Того вечора... Він урочисто виклав список перед Кембелом. Обличчя людини із відділу продажу витяглося. "Я боюся, у вас тут не 10 осіб, містере Пінтер", зауважив він. "Ви порахували сусідку і її собаку як одну персону, тобто виходить 11. А це вартуватиме" Він швиденько увімкнув кишеньковий калькулятор. «Додаткові сімдесят фунтів. То, може, не будемо... собаку?» Пітер похитав головою. «Ні, та псяка така сама огидна, як і жінка. Можливо, навіть огидніша. Ну що ж, тоді, боюся, є одна невеличка проблема». Якщо тільки не... Що? Якщо тільки ви не захочете скористатися нашими знижками на великий опт. Але ж ви не захочете. Є такі слова, які змінюють людей. Слова, що змушують їх червоніти від радості, хвилювання або ж пристрасті. Для одних це слово «природній». Для інших окультний, для Пітера таким словом був опт. Він відкинувся на спинку стільця. А на яких умовах? запитав він тоном досвідченого покупця. Справа у тому, сер. Кембл дозволив собі короткий сміх. Ми можемо. Дати вам оптову знижку, за якою кожен обійдеться вам у сімнадцять якщо у вашому списку буде понад п'ятдесят людей, або навіть десять фунтів, якщо їх буде більше двохсот. Хм, гадаю, ви могли би опуститися до п'яти, якби мені потрібно було усунути тисячу. Хіба ні? Ні, сер, Кембл здавався приголомшеним. Якщо ви замовите таку кількість, то ми зможемо усунути їх за фунт кожного. За один фунт? Абсолютно правильно, сер. Маржа невелика, зате це виправдано високим оборотом і продуктивністю. Кембл підвівся. Отже, завтра в той самий час, сер? Пітер мовчки кивнув. Тисяча фунтів, тисяча людей. Якщо відверто, у Пітера навіть не було стільки знайомих. Але в крайньому разі, ха, в крайньому разі є палата громад і палата перів. Він не любив політиків. Вони вічно сперечалися, сварилися і ніколи не могли домовитися. А для такого випадку потім з'явилася приголомшлива за сміливістю ідея. Це було круто і зухвало, а ідея засіла в голові і ніяк не бажала йти геть. Його далека родичка вийшла заміж за молодого... Брата чи то графа, чи то барона. Того вечора дорогою додому він зупинився біля невеличкої крамнички, повз яку проходив тисячу разів, жодного разу навіть не глянувши. На табличці у вітрині йшлося про те, що тут можуть сумлінно простежити ваш родовід і навіть намалювати вам герб, якщо свій ви випадково втратили. А також... Тут могли створити геральдичну карту. Вони були дуже уважні і зателефонували йому відразу після сьомої, аби повідомити новини. Якщо приблизно 14 мільйонів 72 тисячі 811 людей помруть, він, Пітер Пінтер, стане англійським королем. У нього, звичайно ж, не було 14 мільйонів 72 тисяч 811 фунтів, але він цілком припускав, що коли йтиметься про такі цифри, містер Кемпбелл зробить для нього спеціальну знижку. І він зробив, навіть не повівши бровою. Насправді... Сказав він. Це обійдеться доволі дешево. Бачте, ми не будемо займатися кожним із них індивідуально. Невеличкі ядерні бомби, продумане бомбардування, отруєння газами, епідемія чуми, радіоактивна вода у басейнах, низькі частоти, ну а потім можна буде просто провести зачистку. Що ви скажете про чотири тисячі фунтів? Чотири тисячі? Це... Це неймовірно. Менеджер із продажу виглядав задоволеним. Наші співробітники будуть раді такій роботі, сер. Він усміхнувся. Ми особливо цінуємо оптових замовників. Коли Пітер вийшов із пабу, подуб холодний вітер, і стара вивіска неабияк розгойдувалася. «Не надто схоже на брудного віслюка», – подумав Пітер. «Скоріше, блідий кінь!» Тут ми маємо відсилання до Откровення Іоанна Богослова. Четвертий і останній вершник, що з'являється на блідому коні, символізує смерть. «Тієї ночі, засинаючи», Пітер подумки робив репетицію коронаційної промови, і раптом в голову йому прийшла нова думка і застрягла. І ніяк не хотіла йти геть. А раптом є можливість іще більше заощадити і отримати іще більшу знижку. Він вибрався з-під ковдри і підійшов до телефону. Була вже майже третя година ранку, але все ж таки. Відкриті жовті сторінки лежали на тому ж самому місці, де він залишив їх минулої суботи. Він набрав номер. Гудки лунали, але ніхто не відповідав. Так тривало цілу вічність. Нарешті у слухавці клацнуло і незадоволений голос промовив. Кеч, Харбер Кеч. Чим можемо допомогти? Перепрошую, я сподіваюся, я не дуже рано, почав він. Звісно, ні, сер. І я хотів би порозмовляти із містером Кемблом. Ви можете зачекати. Я зараз дізнаюся. Декілька хвилин Пітер чекав, прислуховуючись до підозрілого Шурхотіння та потріскувань, які завжди луною віддаються в слухавці на вільних лініях. Ви все ще тут, сер. Так, я тут. З'єднаю. Пролунав гудок, а потім... Кембл біля телефону. А, містер Кембл, доброго дня. Вибачте, що я підняв вас злішка або щось таке. Це Пітер Піндер. Так, містер Пінтер, ви вже пробачте, що так рано. Я... Я просто хотів дізнатися, а скільки буде коштувати вбити всіх? Усіх на світі? Усіх? Абсолютно всіх? Так, так, скільки. Я хочу сказати, що для такого замовлення у вас мають бути величезні знижки. Скільки це буде коштувати? За всіх відразу? Зовсім нічого. А ви хочете сказати, що не візьметеся за таку роботу? Ні. Я хочу сказати, що ми зробимо її абсолютно безкоштовно, містере Пінтер. Треба тільки, щоб нас про це попросили. Нам завжди треба, щоб нас попросили. Пітер був ошелешений. «А коли ви почнете?» «Почнемо? Просто зараз, негайно. Ми вже давно до цього готові. Але нам треба, щоб нас попросили, містер Пінтер. На добраніч. Мені було дуже приємно мати із вами справу». І він відключився. Пітер почував себе дивно Все здавалося йому якимось нереальним Ноги погано тримали і він мусив сісти Що ж мав на увазі цей чоловік? Нам завжди треба, щоб нас попросили Це більш ніж дивно Ніхто у світі нічого не робить просто так Йому захотілося Зателефонувати Кемблу І відмовитися від свого замовлення Можливо Можливо він все ж таки перебільшив Надумав Можливо була якась інша Зовсім невинна причина Чому Арчі та Гвендолін пішли разом тоді на склад Йому потрібно просто з нею поговорити Ось що варто зробити Він Він перше, що зробить завтра Поговорить із Гвендолін І в цю мить він почув шум. Дивні крики долинали із вулиці. Билися кішки, можливо, лисиці. Він сподівався, що хтось кине в них тапком. Але наступної миті у коридорі біля його квартири пролунали дивні пригушені звуки, немов хтось волік по підлозі щось важке. Потім звуки зупинилися. І хтось постукав у його двері Двічі Дуже тихо Крики та вереск за вікном ставали дедалі гучнішими Пітер сів у крісло, розуміючи, що десь у чомусь зробив помилку У чомусь важливому Стукіт в двері відновився Він порадів, що замикає на ніч двері на замок і на ланцюжок вони давно готові, і їм тільки потрібно, аби хтось попросив. Коли двері почали ламати, Пітер почав волати, але, правду кажучи, це тривало зовсім недовго. Ніл Гейман. Оптові знижки для вас. Читав